Teremtéskönyve Az első fejezet Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig puszta volt és üres, és sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. És mondta Isten, legyen világosság, és világosság lett. És Isten látta, hogy a világosság jó, És elválasztotta Isten a világosságot és a sötétséget. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, A sötétséget pedig éjszakának. És este lett, és reggel, első nap. Isten azt is mondta, a vizek közepén keletkezzék boltozat, és válassza el a vizeket a vizektől. És megalkotta Isten a boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. És úgy lett. És elnevezte Isten a boltozatot égnek. És este lett, és reggel, második nap. Mondta pedig Isten, Gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, És emelkedjék ki a száraz. Úgy is történt. És elnevezte Isten a szárazat földnek, Az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. És látta Isten, hogy jó. És Isten szólt, Hajtson a föld zöldelő füvet, és magott termőfűvet, és gyümölcs termőfát, amely gyümölcsöt hoz nemes szerint, amelynek magva magában van a föld fölött. És úgy is lett. És előhozott a föld zöld előfűvet, és magott termőfűvet a nemes szerint, és gyümölcs termőfát, melynek magva magában van a fajtája szerint. És látta Isten, hogy jó. És este lett, és reggel, harmadik nap. Mondta pedig Isten, Legyenek világító testek az égboltozaton, És válasszák el a nappalt az éjszakától, És legyenek jelek, és jelezzék az időket, A napokat és az éveket, Hogy fényeskedjenek az égboltozatán, És világítsák meg a földet. És úgy lett és megalkotta Isten a két nagy világítót, a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán és a csillagokat. És elhelyezte őket Isten az ég hogy világítsanak a föld fölött, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot és a sötétséget. És látta Isten, hogy jó, és este lett, és reggel, negyedik nap. Isten ezt is mondta, a vizek teljenek meg élőlények sokaságával, és szárnyas röpüljön a föld fölött az égboltozat alatt. És megteremtette Isten a nagy cet halakat, és minden élő és mozgó lényt, melyet a vizek hoznak elő fajtájuk szerint, és minden madarat a neme szerint. És Isten látta, hogy jó. És megaldotta őket Isten mondván, növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, és a madarak is szaporodjanak a földön. És este lett, és reggel, Ötödik nap. Isten ezt is mondta, hozzon elő a föld élő lényt, neme szerint, házi állatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajtájuk szerint. És úgy lett. És megteremtette Isten a mezei vadakat fajtájuk szerint, és a házi állatokat fajtájuk szerint, és az összes csúszómászót neme szerint. És látta Isten, hogy jó. És szólt Isten, Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára, És uralkodjanak a tenger halain és az ég madarain, És a mező összes állatain és minden csúszómászon, Ami mozog a földön. És megteremtette Isten az embert a saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. És megáldotta őket Isten, és szólt hozzájuk, Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, és uralkodjatok az ég halain és az ég madarain, és minden élő lényen, ami mozog a föld fölött. És mondta Isten, Íme, nektek adtam minden füvet, ami magot hoz a föld fölött, és minden fát, ami magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálék legyen nektek, és a föld minden élő lényének, és az ég minden madarának, és mindennek, ami a földön mozog, és amelyekben élő lélek van, minden zöldelő füvet eledelül. És úgy lett. És látott Isten mindent, amit alkotott, és íme, nagyon jók voltak, és este lett, és reggel, hatodik nap.